A doi să bate, dar bort, nu bort, se chenuiască atâta lumea. Dacă am mers de la Iași de ce până ce la, turnul la turnul să... Ne povestiți, mai. cum a început totul? Cum a început? Uh, În nu, dar an... primul rând să ne spuneți când v-ați născut și unde? În 29. 29? 8 septembrie. Pe 8 septembrie 1929? Da. În ce localitate? Cucioaia. Cucioaia. Că era atunci județul Bălți, acum e județul Telenești. Da. Acum. Bon. Acum, și de acum când... eu sunt român, că nu mai... Și când ați venit în România? În 44. Singură cu părinții? Să ne povestiți no, cu cum a fost atunci. Cum a fost cu când a fost. Deci a venit în deci a trecea un nemții da. și noi cu voi vineam în România. Și România unde v-a stabilit? La, la Tatumerești, la Craiova, încolo, dincolo de Craiova, aproape de turnul Severii. Și acolo cât a stat să... Acolo a stat mai puțin, că ne căuta ni ne duc în Siberia. Așa, a. Că dacă n-am fost în 40 acolo, aici, ei ne căuta ne duc în Siberia. Și nanașul ăsta al meu a fost colonel în armate regimentul, șase răpid Răpide o venit mașinile și au luat bagajul și ne au dus la București și deam pe ascunsă, prin canaluri. Și deam. Atunci în 44? În da, după 44. Pe ne-a dus. Am venit în, Bucur în București. Din București m-am dus pe în Banat. Am stat în Banat acolo vreo 5 ani. După 5 ani ne-au ridicat în 57 unul și ne-o adus pe Baraga. A fost singură sau? Si, Singura! A venit așa cum ești dumneata, Hai! Am intrat cu pușca noaptea. Eu no ziua... Seara am venit de la București și am venit acasă și noaptea am intrat cu puștele. Hai! fă bagajul pui la căruză. Ce să bagaj, să pui tu una singur la căruză și duci la gară? Și am dus la gară bagajul, după ce am dus bagajul la gară, ne-au băgat în vagoane de animale și nu le-au luat ruta așa, dar a luat ruta așa, pe oculitoare. Și ne a adus pe baragan, tocmai la Lucius Georgeni, dincolo de țândării. Și după aceea am stat acolo, când ne-au adus, M-am uitat așa, am lăsat bagajul, ce bagajul, am lăsat acolo îmbrăcămintea. Când ce să fac? Am luat și eu un săpun, un calup de săpun de casă, și o, o plasă și am pus și un șteargar. Dacă mă întâlnesc cu careva, spun că mă duc să fac baie, că e lângă Dunărie. Eh, eu ies la pod la Lucio Georgeni, t-am vine cu podul mașinile de la Costanța, ca și acolo era drumul. Eu vorbesc cu un șofer, m-a urcat șoferul și la în, în cabine, era plin, m-a urcat sus, sus acolo mai erau femei, era adăpost, am ajuns în București, m-am dat jos la foișor de foc și am plecat la manașa unde erau, și i-am povestit, uite, și am pățit, uite, așa, așa. Demeneața mă scol, mă duc la minister, m-au am stat acolo, mă, eu loc un locotinet. Eram tânără, eram într-o rochie de vară, niște flori, restul n-am mai găsit când am venit după un an, că am făcut șase luni de zile canalul, la roabă. <coughs> Pe acolo mă trimest mă la ploiești, la târșoare. Și mă duc acolo la ministerul jur de interne, vreau să vorbesc eu cu un șef dintre m Mă duc și sus la etajul cincilea, un locotinent acolo. Bună ziua, bună ziua, de în pluș. Parcă era bardel, știi, oglinză, plușuri. Zic, ia uite băi, ce... ce ministerul ăsta ia așa tătă în roșu de comuniști. Acum, mă uit eu, domnișoară mă cunoaști, știți? nu unde să te cunosc, domnule? Și am avut întâlnire cu dumneata Taliu, Nu te cunosc, n-am de unde. Nu. Dar, eu te cunosc, eu te-am văzut. fui domnule, de aici, eu n-am văzut pe nimeni. Așa am plecat. Mă, eu n-am văzut pe nimeni. Așa, de acolo, el to scrie, au făcut o declarație, mă o trimesc la prefectură. La prefectură am stat o lună de... O lună de zile a în prefectură, nu știa să se facă cu noi, că eram multi. Eu m-am dus eu singur, nu cum o prins, așa cum m-a zis la mine. Când încolo, De ce? Dronana, da. 12 luni, când am auzit. Aole, dar pentru și. nu am furat, n-am făcut politică, că nu știu. Eu zic, nu, câte carte. N-am nici o carte, domnul, dacă nu știu. Degeaba, putea să mă omorâsc că eu nu știu. Nu, apoi așa, a de înainte, că zici că nu știu și îi prea știu. să bat, te joc. Acum... cum. Nu trimis la canal, am stat acolo la canal șase luni de zile, după șase luni de zile vine un american și zice, ce faceți aici? Aici, dacă dați drumul pe aici aia, e imediat. În România nu mai e. Trebuie să iei drumul, apa aia, să fie în București. Acum, eu, mi-am dus la Târșor, pe noi. Când a fost stabilizarea cu bani, eu eram în mașină, dubă, în gara din or. Era geamulețului și ele așa și auzam stabilizarea banilor. Am făcut șase luni de zile la Croitorii. După șase luni de zile, tot muniți romos. M-a dus la minister, mi-a dat drumul. <coughs> M-a unul de ce. Era mai urâtă când te-ai te făcut mai frumos. Dar dumneavoastră, zic că îi trimiesc lumea acolo, zic să, să moară. Zic, mie îmi place să muncesc. Zic, nu. Păi, urmă eu luasem și o sârmă când am fost la prefectură acolo. Am găsit o sârmă pe acolo și am mă prins -mă, la vechiul, că am pus Batista să mă spânzură, zic, pentru ce să fac eu aniște? Am făcut și carcera. Am făcut o M-a punea zăua la carceră, noaptea la dormitor. Că de ce? Păi dacă eu nu știu pentru ce m-ați bagat aici. Parea din domiciliu. Tu după asta, mă întreabă, ai bani? De unde? Nu mi a dat niciun cior. O luat totii. Spurcați-i. Când încolo A devenit consiem viș. Că era toamna. Și câteva caise, așa. <coughs> deși ele mai târzi. Și am muncit Dar eu aș fi munca și farfurie. Deci să vă dau bani. Nu, nu. Velesunies de lumânări. Nimic. Zic, mai să mai dei încă șase luni. Unde mă duc eu? Păi timp de iarnă, eu, așa ea o făcut casă, dar eu una singură puteam să fac casă și aveam 19 ani când m-am aristat, nici casă îmi trebuia. După asta, deci o dușe la, la, cu un polisar și m a dus la minister acolo, de la minister la poliție jos. Acolo ei, zici, se mă pe mine cu un bandit, eu știu cine era, așa, la, până la fetești, nu domnule, leagă-i pe ei doi, că îi duc eu, zic, eu îi duc, eram zdravă, nu voinică, nu nu ara frică, zic, mă, pot mai dat șase luni să mai stau să ies vara la cald, eu, zic, măcar mai puțin, zic, până în primăvară. nu, nu. Mă m, -a dus, m -a dus acolo ea, am găsit 20 de bani, eu ziceam am 20 de lei, dacă nu cunoașteam banii. Mă duc acolo la unde era pâine, era niște cifre așa mici, mă, să spun că nu e foame, e n-a mă și a cread, deși, zic că e tânără și umblă cu hm. Și am ieșit de acolo, polișarul și -a l -a luat și el niște salam și-am mâncat cu el acolo la fetești pe rondul ăla în spate și pe urmă mii nu m-am dus la comună acolo. Ce ne-am dus la comună? iar la poliție, poliția că mă duc în fiecare... Știi ce? Să nu vă văd în ochi. Să nu văd haina asta în ochi. Să plec să... Eu... e treaba mea dacă o-i fugi. Eu, iarăși. Dar eu n-am fugit, că eu m-am dus singur la minister. După asta m-a dus la un director, domnul director, am mai venit și la dumneavoastră, am mai fost la niște proști. Zic, te-am te zis că mi da o servisă, că știu, o bucată de pâine să o mănânc, dar ei, uite, m-a la închisoare. El râdea. Era un nou el. <coughs> Zic, și vii, poi, mâine și te bag la serviciu. M-am dus, m-am la bucătărie, am stat vreo patru ani de zile. în 1.500 de oameni să faci mâncare. Eu nu vreiam să, să intru șeful bucătăreasă. Aici și niemții din sat, din Tomnatic, din Banat. Mă cunoșteau pe mine. Măi, Ana, intră aici și lasă că noi avem, noi răspundem pentru asta ea. Lasă că noi ținem evidența. Am intrat la bucătărie, când și făc care o fost, făcea mâncare și nu mă fura. Tot furau și nu era mâncare, Pâinea cu ce nu și o aducea. Și mă făceam, după pânceam porții, așa. După aceea am intrat acolo, când am mâncat oameni, că aici erau piști, atenți, veniți de pe acolo. Nimic care o făcuta astăzi mâncare să fac în continuare. Eu ce să fac? Nu aveam încotro. N-am zis că nu. Iar am supuși, tăți. Dacă erai bolnav și ieri, te bagai pat, că te ascunzi, nu te scoate la lucru, și acolo te găsești să așa bolnav. Și pe urmă am stat acolo vreo patru ani de zile, Pe nu m-am cunoscut cu ajista în meu. Vinise din armată, el făcusă armata, părinții de ridicase, el a făcut armata la securitate m-am căsătorit cu el și pe urmă am făcut aștea doi copii. Am două fete, mai mult nu. puțin da buni. Zic cât mulți și proști. Și-a... Unde a făcut școala? În armată? În armată și unde? Aici, în România? Da. Cine? Soțul. Soțul? El și el avea două clase, trei. Era aici? Aici, da. Tot basarabian. și acum. Am făcut casă acolo, am făcut casă la... Am stat la Dropia, de la Dropia amnit și am stat aici. Că m-am dus iarăși la minister, la Fociu m-am dus. Zic, domnul Fociu, ce faceți cu, cu noi care n-avem Mă uitam, zic, unde să trimite o fetele astea de la Dropia la Drajna, iarna la școală. Unde se le trimite? mai omul, Câți bani avem? Hadim, eu am vrut mai lângă București. Dar socrul meu și cu Nașul care ne o cununat, că el era din Bogen, din Basarabia, nu mai, mai Ana, vin, vin aici. Nu. Am, uite, am rămas aici. Și... Cu toată familia era aici, în România, din Cine? Basarabia, și Nașul și socrul. Și Nașul tot basarabean, tot sopii. aici, da, au fost. Și socrul meu tot basarabean. Și, și zic, aici, la Drobia. Erau și bănățeni. Erau și bănățeni, și unguri, și sârbi, și de toate nățelele. Da. da. Cum ați ajuns la Dropia? l au trimis ei? Sau ați nu, la, la Dropia am venit de acum noi, că venea Dunărea Marii, Așa. și trebuia să ne evacuieze, să ne baje pe la sate. Și pe urmă s-a ridicat restricția de o, că iar aveam pe buletin pus de și o. A, și s-au ridicat resticția și aș Noi zic, hai, mai omule, plecăm de aici. Și am venit la dropia, de la dropia, apoi am venit aici, și am comparat casa asta, locul ăsta, aia, Și mi-a dat o casă mai sus, însă am stricat-o pe și-aș urmă, am făcut-o pe asta. Tată, îi de mâna mele. Tot nu am luat un, un țigan să ne ajute. Nimic, eu o nici nu-i văd în ochi. Nu pot. Nu. Și uite, eu am eu adus două basculante din pământ și eu le-am carat și le-am pus aici la nespit, în casă, el la porci, iar eu aici lipeam, făceam. Uite unde e șadighetul, flăcău ăsta, acolo aveam caldarea pusă, o caldare și în caldarea puneam câte un castron și puneam o legăm, și curgeam și fă, făceam țuică pe lampă, ce să faci, că era sărace, nu Aia nu e tinuială pe lume, dar cine nu știe, Nu, râde, râde și îi se pare ce-i războiul, nu e bun, nu, eu spun că să nu fie război, dar dacă a fi, de bombare atomic și n-am să mai ieși bă, război cum a fost, nu. Da. Și acolo în Banat, când m a stabilit dumneavoastră singur în Banat, ce făcea? Nu eram, eram cu Nanașa, Nanașa avea pământ, eu eram tânără, ea avea dreptul, ea avea livret, ea era grecoaică și avea, ea era moșier la noi în, în sat, ea era și ea era unul colonel, unui inginer, ea era drumuri și poduri. Jinier Soul 1 era de la usat, Dar aici era de la cu sărat. Și în cu sărat am stat. Dar unde n-am stat? Ne ascundea așa ca să scăpăm de, de rușii ăștia care sunt nicatazni. În banat o lua tăt tineretul. l -a luat luat tineretul. L-au luat. Fat, băiat, erau alții, logodiți. Eu au luat și i dus în Rusia să refacă Rusia, parcă. Parcă ei au străcat, toți domnile domnul așa și nu s-au bătut ei doi, dar nu atâta popor se, se chinuie, nu, Să chinuie, nu? nu știu, dar nu a fost bun, și, așa la Hitler, așa la, și cu Stalin aia da. când a murit Stalin, eram la bucătărie, vine să ne Să toate femeile la bucătărie să le ducă, să cânte. Dar el era mort mor de vreo, aproape de un an și nu, nu spuneau că a o, o pierit. Zic, da, dacă se duc și când în viață, dar aici când iese de la cântarea și ea, de acolo, tot poporul să vrea mâncare. Cine face mâncare asta aici? Și ea, se face singură și îi, se uită la mine așa. Eu n-am tăcut. N-am tăcut directorul și-a vrea să mai iei din oră. Iată du director, cu golanul dumnei și lasă-mă în Nu, eu pe-acum sunt singură, eu unul ca și mine. Nu-mi nu? Eu am fost real. <laughs> Că să mă aduc eu să-i fac lui mâncare acasă, nu? Adă-ți nevasta, adă fata să-ți facă, dar eu nu-ți fac. Nu, nu. A... Am trecut pe multe, și dacă vrei să mănânci la cantină, că e mâncarea bună. Dacă vrei, dacă nu, adă fi femeia și să-ți Eu ori am fost, zice, mă da-i Dar când v-ați dus la București, la Ministerul de Interne, de ce v-ați dus acolo? M-am dus să-mi dea un serviciu, un serviciu, sunt mi câștigă o bucată de Eu Puteam eu de 19 ani să fac casă. Da. poi Și ce v au spus acolo? nu, nu, nu v-au spus cum v-au da, băgat la canal Deci da. v-au luat și da la canal da da nu v-au bătut nu nu nu nu au bătut. nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu Cu nu cu nu dar cum stătați în. În barac. În barac. În barac. Erau multe femei? Au, erau 1500 de femei. Erau. Așa. Și Căram... erau? multe și din Basaravia sau multe. Erau era... mulți, mulți, mureau și îi ducea la poarta albă, morți și îi gropau și îi făcea. Nu știu. Vă spun că dacă nu, nu, nu aveai voie să te duci. Când ne-au dus la Trișor aici, o adus o ardeleancă, Horia Sima. Familia lui Horia Sima, mama, surorile, cun, erau cu mine acolo la canal, dar flăcăie și bărbații care erau însurați, cu tațul în altă parte închiși. Au fugit așa Duș dușorul, că pe și-i și Dacă ai fugit, și-i devină femeia așa? Acum vorbim așa. Măi, eu fără carte și... și ei așa parcă lucrau cu picioarele apărăci. Nu știu, eu vă spun că... E, e, lume... Mai venea la Raia aici un băiat. să toți ideea să copieze. Raia, îi dai, dai de greșit și-și concentreze mintea să învețe, dacă vrea. Eu n-am putut. Eu pentru voi, vastărui, dacă nu intrați și voi la porci sattuiese la pensi și intrați voi. Într-adevăr, le-am avut bune și cuminte, Eu am fost seria, Nu no. Eu când strigat la ele, așa tremurau și veneau. Nu le bateam nimic. Cu vacalcan țioare. Nu, no, păi dacă le așa, păi... am crescut două fete, două unea, poate, Mi-au fost drag fetele. La raia luat pe Adela. La Elant, pe Adriana, le-am crescut. La Radu am fost contra, nimic să crească Și Să șteargă și ea că ei poartă pronumele, nimic. Eram la Calara Dorule, șterge de pe numele al dumnei și trece l pe buga și-l eu. Nu, dacă taci, nu e bun. Da. Și... Dorul Doru acum m cunoaște de acum. Nu. Și aici, după ce v-ați întors de la Tercșor, Așa. <coughs> unde ați locuit? Păi v a dat casă? La Lucio Giorgeni, acolo. Dar -a a, da casă, Nu mi-a dat casa. am stat la o femeie, de până m-am căsătorit am și până m-am făcut acolo așa, o, ca o cameră. Când s-o fac și pe a doua, am plecat de acolo. Pe am lăsat teta așa, și va... s-o stricat. Sau trimis da. sau se eliberase deja toată lumea? S-a liberat voie... toți. De acum acolo au plecat toți că m-am dus, că am avut primul copil care mi-a murit. Și m-am dus eu și cu dorul, și cu raia și am găsit crucea de piatră, că m-am dus la sângă și am luat și am găsit și am adus și am pus aici lângă tată. Dar dacă era, el, nu făcea treaba asta. Da, deci acolo, <coughs> și acolo mai există ceva acum? Nu, nu nimic, mai există, există nimic. nici nimic. Nu e nimeni. Pârloagă tot, părlogă Când am fost cu Doru, chiar s au uitat. păcat de pământul ăla. Și mi am apă din Dunărie. A... ai că și calul mort, puneam piciorul pe cal și de acolo luam apă. Că dacă e curgătoare... Treceam în Dunăria cu bacul și am fost bucătărează. Și într-o secție am fost. Și trășeam cu bacuși, când erau valuri cât casa, vai, vai, vai, da. mori, mori, dacă trăiești, trăiești. Și aici, la Dropia, erați mulți... Au fact... apoi, sârbi, iară, plecați și sirbi, au plecat și ungurii, și, cam avut și unguri, am avut tătinățile aduse aici, așa, da. Vă, cunoșteați, așa. Da, vă da. cunoșteați de acolo din Banat? Da. trei, știați Da, Banat. Păi, din Banat. Tăti satele alea din Banat și din turnul severin au ridicat. Și de unde nu au ridicat ei? Dar Pentru ce că și bogații aveam noi să ne ridici? Nu știi? Adică au rămas ceaburii și au rău pe și ea a și i bagat în locul așa și ea, au avut, cred că, bani și-au împins și, uite, Că trebuia și la număr acolo. ce familie Leon. Poftim? O familie Leon îndropia. Era din Banat, deportat. Cum îi spunea? Leon îl chema pe el și nu știu mai cum zicea. Basarabeni? Nu. Era nu. deportat din Banat. Din Banat. Au plecat toți atunci. Noi când ne-am dus de -acuma, de acolo, când am venit aici, așa e, s-au dus. Și goltenii, și toți. Au plecat. Nu mai rămas nici unul s-au dus pe lângă la satele lor. Mm. Și Dropia mai există acum? Nu, no. nu e, nu? Nu e nimic, nimic. nimic. Nu e nimic. Nici mintiri, nici nimic? Așa. Pe, pe pe unde e, e zona Dropia? Unde este? Drajna. De la Drajna imediat. Departe eu pus de sat ne au pus, da, în De la Dražina spre Dragalina era aproape să ajungem Tot departe. E departe. Ne dușeam 5 km la Ciuneța după Pâine. Departe. Dar v-au explicat vreodată de ce v-au deportat? După ce v-au luat acel d au zis că v am luat pentru că... Nu, mai am nică. Am făcut eu la Ministerul de Intern, au făcut RAIA. de RAIA. Spune ea unde-ti banii, că am fost la canal? Unde? Sunt ei. Și-o, ce? I o, -o trimis un plic așa, iar anca cusc, taia la vie cu dorul, așa un, un plic mare, zic, oare și Dumnezeu mai ieși un plic cu ăsta. Că încolo, și mamă, ia Matalia asta, e, de, de la minister, ea, ai dracolul zic că aici de asta mi o e mie? E eroină. Pe cum e roină? am am de m-am rupt și din ea îi spui că... Unde-s banii? Nu, nimic. Și am vrut să o rup și a luat-o cu Nu m-a luat, s-a luat la calare, și așa o împlic cu... și mi-a ajută mie? Și mă încălzește aia. Nu. Dar atât. Nici la nimic, n-a fost? Nu. Nu pensie de deportat acum? Acum o am. am pensia de deportat și a mea întreagă și de la el jumate. Da. Și mai am și din Bulgaria, că el avea dreptul din Bulgaria să ei că tata lui al meu a fost în Bulgaria. o vândut cu soacra mea bună tot vieria ce o a fost și o cumpărat în Bulgaria. Așa că, din Bulgaria le s-a dat Dispagubirea aia, și a poluat banii și zicraia. Eu nu-mi nu trebuie niciun leu, e tu și ea și era, jenia, eu nu mi nu-mi trebuie, N-am ce să fac cu ei, mi-i mie banii nimeni. Dar de ce a fost în Bulgaria, acolo? Au cumpărat pământ acolo, s-au colonizat acolo. Și eu de dat unde au Din, Din a în Basarabia. De... Au venit direct acolo? Da, în, în Cadlat era aici. Așa. Și eu. Uh, i dat bani frumoși, le dat, da, dacă soacră-mea asta a, a avut atâția coptii cu, cu socrul meu, Raya le-a dat I-am spus lui Raia, Rai, Raya nu da Tu vezi roata asta? Uite așa sunt partii. Acum de aici aia e jumătate al lui Iar asta, partea asta aia al lui vine numai în lunina și lui Ionică. Dar la Iștelanț nu. Din partea lui Socrumiu, tu tre trebuie să-l dai. Raia și lasă-i că stă-a să-l bunicul. Ce al dracului, zic și tot. Și ne a spus la, la început despre părinți, că ați plecat din Basarabia singură cu Nașa. Părinții ce au făcut? Au rămas acolo? Au rămas acolo, eu, Taică nu a murit, l-a cinuit și pe el mult. El a spus că nu a fost ofițer, el a spus că a fost în cadrul armat. Eu eram în tunul severin, dar el era cum la Brașov și îi spune mă, dar e intrat ruși în România. El într-o lună de zile a învățat limba rusă și a luat haini și el le-au lăsat, au vorbit cu un moș, i-au dat niște haine rupte și că unii mai mergea pe jos, unii mai urca în tren, până au ajuns la Iași. Când la Iași, de acum încolo, au trecut prutul, un not s-a dus și când au ajuns în păduri, păros, neberberit, pai de el. Și o văzut niște oameni prin păduri, că acolo multe păduri, că e codru eu, sunt de la codru. Și zice, măi, e, e, cum străga pe nume la oameni și ea, dar oameni și ea ăsta e un șpion, se fugă, că și, și că încolo, măi, eu sunt dar, Și pe unul s-a dus și -a vorbit și-a intrat în comună, acasă, și când a intrat în comună, imediat a venit și l-a ridicat și l-a dus și l-a dus să că să-l tundă. Îl întreabă, și grad ai avut? N-a mai avut niciun grad. Și tot îl baga mașina și trăjea așa, baga mașina și trăjea deșa când el o simțit că vine ceva așa. Și când a pus mâna și o văzut sânge, era un jdan care îl... îl... Și când s-o sculoa și când i-o dat câteva palme, și pe unul repede l-a luat și l-a scos afară, pe, pe el și pe urmă l-o trimis pe front. De pe front a venit fără mâna dreaptă. Și a stat mult timp el președintele corhozului și după așa a murit. Ce-s faci? asta că tot murim, nu rămâne unul. Și mama era acolo în loc aderea. Acolo, da. Ea n-a fugit? N-a mai plecat. Potim? I-ați mai întâlnit? Oh, oh, de câte ori au fost și ei aici. Când venea aici. O, toți veni din Uniunea Sovietică? Da, aici? da. Vineau aici și așa plângea când era vorba, când, Așa bucuria avea când venea, dar când pleca el înapoi, așa plângea dacă el o făcu școala la Iași, plângea din iș, nu știu. Când și mă duc iarăși. Fraților, mai ați avut? Am avut, mai am încă o, o soră numai acolo, și un, și un frate în Ucraina. și restul au murit. Câți erau? Câți au fost? Au fost vreo cinci. A spus, da, da. da. Eu sunt cea mai mare și, uite, eu trăiesc și aici mai mici au început de la coadă să moară. Dar da, nici practic, eu nu? Doar dumneavoastră ați ajuns în România, ei au rămas da, acolo. Da, ei au rămas acolo. Și cum v-ați întâlnit cu părinții? Oh, M-am întâlnit, era jânia, avea un an, un an și ceva. Prima dată când v-ați ajuns mama. După atâția ani de... La 18, 18 ani. 18, după, după 18 ani. 18. Da, nu m-a mai cunoscut. Unde v-ați întâlnit prima? Au venit ei aici. Da, eu venim, nu, Al meu o scrizi și dacă știți că aveți copil, veniți în coace. Și apoi au venit, mai, mai sunt și alții, erau din sa de la noi și erau pe Craiova, pe acolo, și s-au dus pe acolo. Că, da, ei au fost cam cu ziște și așa, Nu s-au răsuflat. Că atunci când dacă spuneai că ești cu zis, imediat. Da. Asta-i. Omul cât trăiești, trăiești și prea multe, să știi. Și acolo la Droghia erați căsătorită deja? Da, păi eu am venit de la, la Luciu, mi am murit cu primul copil, și aici aia, am făcut operaia și pijenia. Da. Și le-am spus să învățați că e pentru voi. Așa am așteptat să vină. Să vine la, o, la Paști, nomnit la Paști. O venit la Întâi mai. E, hai, și la mai, bun. În sine, mama zice, mai dare. Noi dormim aici, dar hai, plecăm să o căutăm, că nu ia. ea. O venit cu un sac, băgat într-un sac o tern mare și un pui mic. Mi-a trimis o soră care a murit. O venit în în ei. Eu da dat drumul, nu-i dea de drumul rușii și cu piernă, și că nu știu ce, că controle, și o pipăit pe acolo, să vadă dacă nu-i aur. Hai, de Când mă dușeam încolo, atât ca controale, băi oameni buni, ce să fac eu cu aurul și ala? Eu nu mă des sunt săracă, întrebă mie aia și ala? Zic, mă pași că eu nu viu pentru aur aici. Era mai ieftin într-adevăr, dar și eu blam cu specul. Am adușeam să-i văd pe nu-l înapoi. Da, stăteam câte o lună de zile. Nu-ți de voie dacă nu avea cine să... unde să tragi și să răspundă cu mâncarea. Erau foamite, doamne! Erau de, din sat la bălți, stăteau la rând să iei pini. dacă eu mâncam salam cu biscuiți, că nu găsam pâine, înghețam și nu, parcă nu mergea ca salamul, și așa la... așa ea, dulce și, ă, asta e greu, dar nu știu. nu m-a cunoscut că n venit? Nu m cunoscut. Nu, eu am cunoscut-o. Că al meu a venit cam un pic deat acasă. Și, măi, s o culcat. Eu le aveam pe amândouă, pe, numai pe numai Măi, omul, ia, scolte mai ieși afară, că nu la câini. Srăgă, la poartă, o căruță, ia tutime. Dar al meu, când l-a văzut, când are mână, și nu, eu de mult i-aștept pe -iștia. Mă zice, ana, ea, ea venu coace. Eu coace. și eu o haină și o pun pe mine și hai, mă duc și eu. Zic, da, asta e mama și tata. Eu am cunoscut, dar e, ea nu. E greu, e foarte greu. Pe păi eu când m-am dus acolo, eu n-am pus piciorul jos. M-au luat din mașină și până în casă m-a dus în brațe. Și ce o a făcut acolo o bală, am fost la bal, au venit muzica, m-a luat cu muzica de acolo, ne-a dus când acolo, toți care au fost pe front, toți galoani erau, nu mai nu mai știți. Deștiți așa de trei kilograme, cu jini, toți alții, cu mână, rupte, suscite, ca de pe front. Toți au venit la acolo și mama o, o mers. Și frate meu era flăcău și mă, când vine al disormea, mea, să spuneți la muzic, muzicanți și ea mă cunoșteau, dar eu zic, moșul Ignat, ia să mă duc, eu să vedem. Zic, aici stai moșul Ignat. Îl cunoșteam, uite-te, din copilărie. Din copilărie. Asta-i. În ce an a fost prima dată în, în Pasaraga? Era a jânia de un an jumate. Adică prin? Da, de un ce an jumate. Da. Era... În ce an s-a ea? În, în, în, 56. în 56. În 59, da, în 59 era ea. Da, deci prin 57 da. ați fost în, în Basalabi, a primit Da, da. Al meu... de trai, de... Nu, al meu tarii plăcea acolo. Mama mea, când era vorba, când ne ducem, dar numai eu umblam și făceam actele și ele. Ori, în prima dată la București le fășeam, pe le fășeam la Calaraș. Dar greu. Ca să vă dea viză de intrare. Da, păi, pașaport, că nu puteai să pleci. Și a României a fost, n-a fost a rușilor, nu treaba lor. Mă, da, atunci a trebuit. De ce ala care a fost la închisoare? Tiraspol. Da, că a fost la Tiraspol, pe unde el, săracul, și tot scotea drapelul, o în România. De ce nu s-au dus și stea în Basarabia? A, nu. Și sunt mulți care i-au dus din Basarabia, în Siberia, și-au venit înapoi și am, am văzut la televizor că zice <coughs> ne au dus în Siberia și acolo în Siberia e frig în bordei, în gheață păi că să trăiește acolo și spuneau oamenii și ea zice, tare e greu și noi români am fost, n-am fost ruși dacă nu vror să înțeleagă și nu. aici în satele în care a fost deportată, a spus că n-ați avut casă pe lângă cineva ați lipit, cum ați Străit. Unde? Prin satele astea. Păi dacum, dacă am venit de acolo, eu am ni cu am ni cu mâncare, am ni cu de toate, încărcată, am venit. Pe urmă, de la dropi, am adus cu mașinile cu tractoarele, bagaj, lemnul, tot ce aveam acolo, humeau la lucru, eu, cu copii acasă, creșteam porci, dadeam la oracă, luam porum. Al meu, dacă au intrat la porșea, păi mă dușeam și eu noaptea, așa dușeam al. Păi de și salarul puțin și asta e că nu e așa. Dușam, mă duceam la calaraș cu și la ora am dădea porum, bonuri și ridicam. Și... și acolo în Banat, când ați plecat, când v-a deportat în 51, ați venit cu o căruță sau ce căruță? De... Nu, cu trenul. Nu, dar ați luat ceva de acolo... Dom'le, de... mă, așternuturi! Pentru atât, restul a rămas, recolta era un greu, nici nu, nu ne vedeam din greu. Lucram cu mânele, la alt om, cu mânele, cu că, pentru căruță, pentru săncar de pe câmp. Nanașa era bătrână, dar eu iar era. eram care lucram. E. Și avea casa acolo frumosă? Păi mi-a în... dat casă acolo, de, de la neamț. La primul neamț, când am stat, avea pretenții neamț. Și-a să mâncăm tăzi la un loc. și mie nu-mi plăcea mâncarea ea. Ei fășea supile astea, nu mă... n eu nu pot să mănânc numai asta, eu, fă, eu plecăm deja. Și le-am dat de altă parte, am împlugăș, făceam mâncare, care eram noi obișnuiți, nu cu mâncarea a lor. Da. Și mai mârșevi erau. Când care spălau morții, îi păreau porcii. Da. Și nu-mi plăcea deloc. Nu-mi plăcea. Nu-mi da. plăcea. Uh, și în așa, dumneavoastră a ajuns la București, nu a fost depătat. Ba da, ea n-a fost deportată, că ea era în spital bolnavă. Ah, și atunci n-a găsit Da, au făcut niște brâncă, nu știu, și pe picioare, și era și bătrână ea. Și pe urmă, ea a murit că nici n-am fost la mormântare. Dacă nu aveai voie să pleci de aici? Da. Nu. Dacă n-ați fi fost deportată, ce viață credeți că ați fi avut acum? Cum? Dacă nu ar fi deportat, aveți acum pământ, casă, banat, sau unde vă mutați? Cum credeți că ar fost? Eram poate și eu în altă parte, poate... Da, eu sunt mulțumită că am copiii buni. Atâta eu mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut copiii buni, m-au ascultat. Eu le-am pus la lucru. Și fata de la Urzeșeni are casă cu iataj. Mamă, ai făcut bine că mai ai pus la lucru. Nu? Ce mai? Da. Acum este generat și nu vrea să lucrezi, E vreau numai. Nu. Hai, hai, Dorul! <coughs> da. A înghesat Radu, hai spune să vei încoace. <coughs> da, și uite, asta o mai, Eu mai luat și Dorul interviu, tot așa. A, nu, și, nu da. nu, Da, eu și spunea pe multe am trecut, dar ce să faci? Asta-i. a fost cea mai grea experiență? Care a fost mai grea? Aia a fost la canal. Mamă, la... dar în pușcărie ai spus când ai stat? Cu Să Ai ne... spus? Nu. Ai spus, spus. de ai spus, spus? Așa. Păi spus. ai spus, n-ai spus. De ce? Ce sofnii facă la... Nu, dar zic că... Uh, Sunt povestit. Faptul că ai fost arestată... Am spus? A, ai spus? Da, am, am spus, am spus. Aveți și pensie de fost deținut politic sau nu? Nu! Nu și nu. dar și politic, că avut, dacă... A, de deportați uh. nu. Nu. A, a fost administrativ? A fost nu administrativ, a fost arestată, încarcerată una, da? un an, n a stat, dar fără niciun fel de formă legală. A da, busit. da, deci a fost administrativ. Deci nu a da? găsit, da. noi am, deci, am căutat în Arhivele Naționale și nu, nu s-a găsit, găsit, la Ministerul de Interne, da. nu s-a găsit da, da, absolut da, da. niciun an, da. cu privire la... Da, are, păi are două Plicul a Administrativ acolo. și atunci nu le dădea. Dacă nu era da, proces, da. nu avea, nu are da, da, așa condamnare, și asta, da. și deci nu poate să pretindă da. că a fost deținut de cătorul, dar, da. Fine, dar Asta s-a întâmplat în timpul deportării. Da, da. Atunci a fost păi Da, dar oricum da. Era, era, era diferit. mai că i-a dat. Nu, știu. Administrativ. eu când aud de rus, eu dacă aș, aș avea puteri aș distruge tăți rușia. Pe cuvânt vă spun, nu știu. Nu știu, dar eu așa ne am pe ei din ei, cu atâta popor amărâți au fost. Da. Ce crezi, copilărie mea a fost bună? Dică deci, măcar copiii ăștia ai să, să bucur. Eu mai mult am muncit, mai mult ca ei, ei nu... Zic, deci, clas că am muncit eu și pentru voi. Da. Păi bun, mai ai ceva? asta Și așa că o iei pe românca, e cu minte. Acum să-ți eu și eu interviu. E cu minte, e frumoasă. Foarte bine. Bun. gospodină și bă. Nu e nicio Da, gospodină și Tocol nimic. Patru de steapte. Așa. așa. La mine. Da. Nu. Că, nu. Bani nu se fac. să uh, ai mânuțele bune și piciorușele, ai, văd că ai și ochi. Nu ești fript, nu ești uh, mână ruptă, nu. Nu, nu. O să muncești. Da, nu. Nu te vai carac, eu când m-am luat cu al meu, nu aveam nicio pernă. Și cu paltonul meu mă acoperea cu și Mergeam cu, cu el la upădurii, la că am pus puieți și am pus porum. Și voi, mergeau și am adunat un sac și ceva din lână și am făcut o plapumioară sub țirică, dar cu paltonul meu, cu cartelă, erau atunci, pantofi cu talpa de lemn. Și m-am dus la Cernavode și am cumpărat cu alți basărăbini de acolo, de la Luciu Georgeni, că nu, nu găseam. Și zic, mai hai să mergem să cumpărăm. Când m-am luat, pe am unul cu cu am făcut nașa, mi-a dat carne, cu -o, o piernă, am luat ce și am făcut. Cu da, a -a? da. Da, da prin muncă, cu mânele, nu? Casa asta ia. când ne-a făcut o meșterie. mai dar noi nu ne-am tocnit cu niște mai. Când am venit aici, mă zic, cât ne orice are, trei milioane cum era atunci. Păi zic, banii am avut, dă și gata, mi-au pus geamurile, ușile, cușma pe casă, gata am făcut. Dar cu ce să faci, și greu, e foarte greu, n-am avut un ajutor așa. Mă, de la mamă, de la soră, de la... Te mai ajut, mai ales în Basarabia să ajut, unul cu altul. Mai ales când vorba să facă casă. La noi și la mine, nu. Noi amândoi. Eu cu picioarele nu m-am încherpit șanță aici. Eu făceam pământul, al meu venea și îl scotea din șanț și îl punea acolo. și El punea și îl făcea cu piciorul, eu-l trageam și răsturnam. Două ore cât avea el... Cu, cu bicicleta veniam, cu bicicleta pleca, ca și la gară. Și făceam 200 de chirpici, repede. Păi ce să faci? asta Da, Dar fără muncă nu se face nimic. Decât cu furatul, nu. Nu zic că n-am furat urluială. Dar și el n-am furat-o, că am luat-o de unde eu lucrat, al meu. Nu, nu, nu. Apoi eu luam global, lucram la global. E, nu nu mi-a plăcut să stau. Aici, când ați venit, un pe cineva? Unde? Aici, aici, aici, aici, aici. aici când, aici au adus țiganii de la, de la București, aici i adus pe țigani de la București și i-o bagat, i scos și i-o dus la Sărurilești. Și țiganii au vândut și-am luat că țiganii baga catării. Și eu, unde stăm noi cu cat, aici cu asta așa? Am stat ca satul era numai de aici? De unde? M nu, nu, nu, deci, nu, numai ai. pe strada asta, așa, aici și acolo. Ce mai, că toți țiganii ăștia, așa cum m zis și trăiește femeia e, din cauza ei am plecat. Păi, mm -hmm. păi dacă veneau o fetină mele de la școală, iese eu ala bataie, s a zis Bracat în mm -hmm. complet. Mm -hmm. Și eu am luat taman și aveam o lampă pus aici, așa, unde e frigidierul și și fierbea apa și am pus-o în caldare și am luat un în ibric. Stai că vă dau eu vouă. Bă, atât v Dumnezeu să vă bate, și cu apă peste ei. S-a dus fuga și s au îmbracat și pe urmă m-a sau nu. Am avut niște benzină, am luat un băț și sticla cu benzină și chibritul și m duc, și bat în cort, că le gasă de gard. Plecați sau nu, uite, vedeți, vă dau foc. O luar, că acolo era cioc și mai jos era primarul lor. Și-o o și-o plecat, i au dus la Sărulești și zice, mă, din cauza la baba aia noi am plecat. Dar noi eram babă, femeia și ea. Și toată zona a rămas liberă. Da, liberă, da. Liberă, da. Și știi ce erau țiganii ăștia? Vai de mama mea, așa era toată strada asta numai țigani. O adus și o bagat în casele făcute de nemți. Nemți, olteni și... Care era, îl casa și se retrăgea tot încolo, îl lăsa țiganul, nu vrea să de între cigan. asta, dacă n-am descurcat într atâta tăbli și atâta pir... În timpul comunismului aici, cum a fost? Care nu cum? Ați înțeles cu, mă rog, cu comuniștii de la cooperativă, de la... Ați astfel? intrat în partid. Da? Mă duc și am, uite, e obliga să-i dai ouă, obligat. Ea nici nu mai spune că de acum ai cu comunistii ăștia, nici nu vreau să aud. E obliga să dăm ouă, nu vă obliga? Eee, nu. Nu, nu. Nu a plăcut. Nu, ne-a plăcut. Sunt partid, n ați fost la ședința. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Și partid, dacă n-am nici carte, vrei partid. <laughs> da, zău. <-s -o. laughs> nu. Eu o să rea, așa. Eu dacă învățam, da, rai și mamă, dar din că n-ai învățat, că de multe rai o matalei. <laughs> rai a zis, cum ești matale, de mult rai gata. Da? Da, da. nu. Leni, și... spunea că omul prin muncă, s-a transformat da. din mai mult în om. Păi da. Punea voastră ați muncit mult. Am muncit. Deci sunteți de acord? Da, pentru o... mine am muncit, am muncit pentru ei. Când ce să-i dau cote. Și stricat și verde duceam, de la struguri, nu, A, nu, nu. Da. nu. Și nu vă mai pedepsiți? Nu, nu, nu, nu, nu, eu cu rușii nu, comunismul lor, Și ni Dar nu erau ruși aici, erau comuniști, nu, nu erau era comuniști. Dar păi, nu sunt și acum, sunt și acum, vezi, ia du-te la București în Parlament să vezi ce e. A, te... parcă nu sunt, da, ei de aici așa, de dincolo, nu. Cum de a ajuns arma aia românească, ați văzut la televizor, care o tras la Casa Albă, în? cum a ajuns a din România, cine a dus-o? Am dus-o eu? Cine? Cum a ajuns? Mi să nu vin ca la acealași piste noi, cum au făcut, care au intrat în America. Cum de a ajuns armă aceea acolo și cine a fost cu ea? aia -i. Eu te-am uitat să întrepi trebui au văzut la televizor, e român acela. Uite, să sunt de prostii, să duc și vin cu niște prostii. Nu, eu nu știu ce. Da, drumul la țiganii ăștia. Ț țiganii ăștia ne fac numai de bajocuri, domnule. Asta cam așa este primul.